A digitális világ érdekes. Postmodern. Folytatjuk ma a kulturális összeállításunkat. Kira Nightly például berzenkedik a digitális másától, az e-színház fesztivál pedig egyenesen új műfajiságnak tekinti a netes színházat. TikTok szótár szaftos és szoftos kifejezésekkel, majd felmérés a z-generáció problémáiról, aztán az Emmy mint tanító, az Emmy mint vezérigazgató, és az Emmy mint soknyelvű filmgenerátor. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Rész Gábor nevében. A mikrofonnál szilárd járpánt. Ma az asztaltársaságban dr. Bódi Zoltán nyelvész a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa. Sziazoli. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Itt van velünk Justin Viktor, az IT Biznisz újságírója. Sziasztok és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Keleti Artur, kiberbiztonsági szakember, az informatikai biztonság napja alapítója. Generatív, szép délutánt kívánok! Kovács Tücsi Mihály Szifi a Galaktika magazin tudományos rovatvezetője. Kellemes délutánt mindenkinek És itt van velünk újra a piackutató, life és karrier coach. Sziai mi! Én is köszöntöm a hallgatókat. Valamit itt lesz velünk a műsorban Fülöp a tudatos digitális szülőprogram alapítója, valamint szintén telefonon kapcsoljuk Légrádi Gergelyt, az e-színház vezetőjét is.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 és akkor rögtön kezdjük Kovács Tücsi Mihályal, mert egy olyan téma jött velünk szembe, ami azért már régóta több évtizede a levegőben van. Én emlékszem annak idején Marlene Dietrichkel kapcsolatban elkezdődtek a kísérletek, hogy hogyan lehetne őt föltámasztani a filmvászon. Ő mivel már nem él, sajnos nem tud tiltakozni. Nem így, kíra Knightley színésznő, aki ma is kortárs színésznő, és ő viszont hát behúzta a féket. Igen, igen, most éppen egy óriási sztrájk zajlik Hollywoodban, 160 ezer ember mondta azt, hogy akkor most bedobja a virtuális papucsát a hollywoodi mozigépezetbe, hogy akkor most állj és ne tovább. 160 ezer színész lakik Hollywoodban. Színészek, forgatókönyvíról. Aha, tehát a a teljes hátérstáll. A, teljes teljes, teljes a filmik van. Már három digitális másra is. Azok is tiltakoznak maguk el. Igen, igen. Tehát gyakorlatilag ez, ez valószínűleg úgy fog bevonulni a történelemben, mint a nagy mesterséges intelligencia lázadás. Most éljük meg a Viktoriánus kor, Gőzkorszakát a moziban. Bostoni te a délután. Igen, igen. Tehát nagy a lázadás, hogy egy picit én is visszautaljak régen. Kiemlékszik a 90-es évek legelején a Roger Rabbit című filmre, Mi is volt? See, vagy a who Framed Roger Rabbit? Az, az bizony, ami egy, egy ilyen képzelbeli Hollywoodban játszódott, ahol a rajzfilm is valóság volt, és a, és a rajzfilm figulák át tudtak jönni a valós világba, és a valós emberek át tudtak menni a rajzfilm világba. Ez akkor egy óriási... Ötlet, nagyon jó ötlet zseniális volt. Zseniális ötlet volt, egy csodás forgatókönyvet hogy rá. Nagyon jók szerepeltek benne a színészek minden, és egy ötlet, tehát remek volt úgy, ahogy volt. Ebben a filmben szerepelt egy-két olyan régi színész, aki még fekete-fehér volt, uh -huh. és gyakorlatilag, hogy bemerett... például. például Humphrey Bogart, akit kivágtak az egyik filmjövőle, és egy két másodperccel oda támasztották a kocsmapót helyett a rendőrsegi póthoz, és bemásolták ezt a részt. Most már ehhez nem kéne filmes trükköt alkalmazni, ez már elég lenne a mesterséges intelligencia, hogy legenerálják őt. Oda a pult mellé, és elmondhasson akár hosszabb szöveget, vagy akár kisétáljon, vagy éppen főszereplő lehessen egy félben. Ráadásul akkor Hámfili Bogárt felvételét úgy lehetett csak bitre pontosan berakni, ahogy fölvették. De most már akár tudna másképpen mozogni, mást mondani. Más, sőt, színesben is megjelenni, nem? Igen, igen, igen, most már bármi. Tehát teljesen joga félnek a hollywoodi színészek, hogy egész egyszerűen lecserélik őket a digitális másukra. Tulajdonképpen az egész lázadásnak pont az az egyik fő szempontja, hogy a filmstúdióknak ne legyen a végtelenségű jók használni az ő képmásukat. Tehát eljutottuk egy olyan szintre, hogy... De bár, várjuk, hát kép... Hát erre szerződnek nem. Ne használják a képvásárlókat. Ha a színész be megy a akkor mondja, hogy jó, rendben van, szereplek a filmben, de nem mutathatok. Nem mutathatnék Mi Milyen tiltakozunk most? Itt körülbelül arról van szó, tehát például a film rendszeresen filmekben, és miután elment a forgatási lapra, visszautalnak neki egy nyilatkozatot, amit alá kell írnia, hogy ő a képmásáról lemond. Ezzel kapcsolatban lesz semmilyen jogdíj követ. Azt hittem, hogy hazamegy, és nincs arca. <gül> Jó, de a képmás az úgy... Az a probléma, hogy akkor arca van a gyereknek, <gül> amikor hazajön, hogy abban évek el éve is lehet, Jut is marad is. Igen, a Tehát a, az, az arcmás az az, az az, amit ott fölvettek róla, vagy lehet arcmás úgy, hogy fölvették, de módosítják. Még csak az se kell hozzá most már. Tehát most már oda, hogy ö, ö, szép lassan két-három, kétdimenziós fotókból is össze lehet rakni valakinek a fejét, ezek után pedig már bármilyen testre rá lehet rakni. Tehát... Oké, okay, ez technikailag oké, okay, csak hogy jogilag. Hát igen, itt van a kérdése a jogilag, itt vetette föl Kira Knightley az, hogy ő le akarja védetni az arcát, illetve a külső megjelenést szerzői jogilag. Tehát, itt hogy is... csak azt a képmását használhatják fel, amit az aktuális produkcióban rögzítettek. És az alapján egy másik produkcióban, amivel ő nem közreműködött, nem használhatják a digitálisan manipulált képét. Körülbelül erről van szó? Körülbelül igen, igen, de Aha. tulajdonképpen ez, hát ez annyiban, annyiban fokozódik ez a dolog, hogy elvillettéleg elég lenne az, hogy még csak nem is a filmfelvételeket, hanem Na, bármilyen mindegy, más. Mindegy, hát, hogy egy közszereplő, tehát nyilvánvalóan igen, rengeteg igen. kép igen. Ez tehát így jogosnak tűnik számomra. Teljesen, ]ben. hiszen eljuthatunk oda, hogy felvessék egy jó szífi ötletet, este hazamegyek, és azt mondom a számítógépennek, hogy figyelj, megnéznék egy jó akciófilmet. Valami régit? Nem. Inkább valami modernet, olyat, amit még senki nem látott. Generáljak esetleg neked egy jó akciófilmet? Igen. Milyen stílus legyen? Hát mondjuk most kedvem lenne a halálos fegyver második részéhez hasonlóhoz. Oké, és kik legyenek benne a szereplők? Hát... Nem elgibzon. Ne igen, nem elgibzon, mert az most nem szimpatikus, meg görög. Mondjuk cseréd le Johnny Deppre, ö, ja, és mindenképpen rak bele Kira Knightley-t, szeretem a, a lábait, és ezek kívül ö, a végén uh, Kiran legyen egy forró ágyjelenetet Johnny okay, Deppre, de ebből mi valósítható most meg? Johnny, de, most... De például, Johnny Depp például két utcára van innen itt. Na jó, de ő fizikailag itt van, igen, igen, igen. Budapesten. Eddig most még gyakorlatilag semmi de néhány, néhány évvel ezelőtt még arról is azt mondok, hogy bárkinek az arcát felhasználni, az enge nélkül képtelenség. Tehát most eljött az a pillanat, hogy tényleg lépni kell az ellen, hogy például egy nagyon érdekes jogi kérdés, hogy alapból le van-e védetve nekem, tehát mint személy adatom-e a arcod. megjelenésem, Aha. a hangom. Mert ugye régen maximum avval találkoztunk, hogy ugyebár a humoristák, Láss például a zseniális Gálógyi János, 20 féle ember tudott fantasztikusan utánozni, és el tudta magát adni egy telefonban vagy egy rádióműsorban, úgyhogy ha nem fordultál meg, azt hittet, hogy ez a színész vagy karakter, aki akit őt hallottál. Ez így ebben a formában oké, okay, mert ez egy kabaré, egy vidám vidámjelenet gyakorlatilag parodizál. De most már eljutottunk oda, hogy olyan ezt a hangfelvételt, tehát például a te hangodat felhasználhatnám bármire. Van azért ellenpélda is, hogyha jól tudom, Tom Hanks személyében, aki meg viszont engedi? Ez is egy érdekes probléma, tehát az van, hogy, hogy szerintem a legtöbb szívész engedné az ő képmásának használatát, ha ezért fizetnének neki. Aha. Tehát itt arról van szó, itt az egész szakről mozog, hogyha őt egyszer rögzítették valamire, akkor utána ne lehessen nyakra főre felvenni, a, arra használni, amire akarja a filmstúdió. Meg tényleg mi a helyzet, mondjuk Málin Edith Vichel, aki mi? már nem él? Azt, én azt nem tudom, de azt gyorsan hozzátenném, hogy én úgy tudom, nem akarok jogászkodni, hogy igen, védett a, az arcképed is védett, az új lenyomatod is védett, a hangod nem tudom, de hogy a külső, tehát ezek, ezek, ezek egyéni személyiséghez fűződő jogokkal védett dolog. Igen, ez Izen... Magyarországon egyértelmű, Magyarországon... és az Unióban nyilvánvalóan így van. Igen. Nem lehet lemondani a személyes jogokról, így van, lehetetlen a személyes van. adatok. Átruházni lehet a használatát. Igen, így van, Igen. de lemondani nem lehet Igen. róla. Tehát most már fölállt egy olyan helyzet, amikor Egyértelműen le kell rakni azt az alapjait, ami a következő évtizedekre meghatározza a filmművészetnek az alapvető működését. A digitális világról értetően. Ez a Postmodem. Az adásunk napján kezdődik az Elszínház Fesztivál. Erről beszélgetünk Lérádi Gergelyel, az Elszínház vezetőjével, és ugye itt rögtön vissza kell térnünk arra az időszakra, amiről három évvel ezelőtt már beszámoltunk. A pandémia adott egy óriási löketet ennek az új műfajnak, ha egyáltalán műfajnak lehet -e ezt nevezni, Légrádi Gergely. Igen, új műfajnak lehet nevezni, de belátom, nem a kezdetektől ugyanis nagyon, nagyon jól tapintott ennek a történetiségére, ugyanis a pandémia alatt valójában egy hatalmas nagy igény lett arra, hogy a színházak közönséghez jussanak, a közönség pedig ilyen értelemben kulturális tartalomhoz. Talán egy picit a kapkodás is és a jó akarás is jellemezte ezt a dolgot, tehát alapvetően ott, amit gyorsan meg lehetett oldani, annak mindenki nagyon örült. A pandémia végeztével kezdte megtalálni a helyét a magos kultúra az online térben, és egyre jobban kezdett valami olyan új műfajiságért kiáltani, ami már nem színház, de még nem film, ami színházi alapokról, színházi textusból, színházi próbafolyamotból indul el, de valami új látásmódot, új plánokat mutat meg, ahol maga a látvány, a dramaturgiának a részévé válik. És most jutottunk el körülbelül az elmúlt, mondjuk egy évben oda, hogy nem csak remekbe színházi közvetítéseket tudunk megmutatni, akár már 8-10 kamerával, hanem olyan izgalmas történeteket, és helyzeteket, és katarzisokat, amiket a színházban így a nézők nem tudnak átélni. Ugyan a pandémia lényegében egy kényszerként hatott erre a lehetőségre, tehát arra, hogy az interneten közvetítsék a színházi előadásokat, de közben meg a művészek, az alkotók rájöttek, hogy ez egy jó dolog, hogy a valós színház mellett érdemes csinálni ilyet is? Én azt gondolom, hogy igen. Mondjuk maguk a kezdeményezések jóval a pandémia előttre nyúltak vissza, hála Istennek. Ma már... Én azt látom, hogy nem csak Budapesten, de Magyarországon, vidéken, de azt látom egyébként, hogy a környező országokon is a hibrid modell kezd számosokból elterjedni. A hibrid modellától azt értem, hogy természetesen magam is a legjobban a színházi nézetében szeretek ülni és azt a közösségi élményt átélni, amit egy élő színház jelent, de az online tér, a számos lehetőséggel kecsegtet egy színházat, onnantól elkezdve, hogy meg tud mutatni olyan formanyelvet, egy olyan új elképzelést, és olyan embereknek is tud munkát adni, akik, akiknek talán kevesebbet. Tehát ez egy új kiteljesedés egy megújhodásnak lehet a, a terepe. Másrésztről határok nélkül tud a nézők összólni, hova tovább az a... Rendezői koncepció és vágó munka, ami megmutatkozik akkor, amikor kitaláljuk, hogy most mit is lásson a néző, mint egy filmen, ha az jól meg van csinálva, gondosan és nagyon hosszú előkészületet követően, akkor annak dramaturgiája van, annak akkor akkor jelentést tartalma van, hogy most a reakciót mutatom, vagy valami text dolgot mutatok, tehát teljesen más élménnyel gazdagodik a néző, hogyha ha sikerperdjön tekinti meg ezeket a produkciókat. De akkor a színészeknek is másképpen kell kommunikálniuk a nézővel, igaz? Hát, hogy? Ne? Ugye nem hát, látják, hogy... nincsen szemkontaktus, ez ugye nyilvánvaló, de nem is ugyanoda kell nézni, hanem akár 8-10 kamera felé. Igen, illetve hogy az egy alapszabályi kamerában ilyenkor általában nem nézünk csak a instrukciót, tehát neki elvileg ugyanúgy kell játszania, de jól látja ez nagyon nagy kihívás a színésznek, mert gondolja meg, hogy egy színházban azért úgy kell játszani, hogy a 22. sorban is lehessen őt látni, meg hallani. Következésképpen sokszor a gesztusok, a mimika, a hang, szóval minden egy kicsit erősebb, mint mondjuk egy szuperközelinél, ahol ugyanaz a 22. sorból értem és látom, szuperközeliben meg valami paródia. Kicsit beszéljünk az El Színház Fesztiválról, 13 előadást mutatnak be jövő hét vasárnapig. Honnan jelentkeznek az indulók, és valami fajta verseny lesz-e, vagy csak egymás után jönnek az előadások. Mi megkérdettük ezt a fesztivált immáron Hormagyára, bárki volt, aki prózai vagy gyereki kategóriában van, érdemli megmutatni valója. A nézők ezen kilenc nap alatt színházi maraton tarthatnak bármelyik előadást, egyébként bárhányszor megnézhetik, visszatekerhetik. És amellett egy szakmai ingyenesen követhető szakmai beszélgetések is kísérik az SCS fesztivált. Azon túl igen versenyeznek a darabok, hiszen ezért is vesztivál, versenyeznek a közönség tetszéséért és vélemény nyilvánításáért, ugyanis mindegyik néző szavazhat, de csak úgy, ha legalább belenézett az előadásba, tehát nem az nyer, nagyobb a követőtából tábora valamelyik csatornán az interneten, és szakmai zsűri. És a számos szempontból a műveket, és a szakmai Zsűri, ha elmondhatom, akkor Führönikó színész nő, az örkény színház színművésze, művésze, a játékszín vezető, Dramaturgia, Vider Kristóf színművész rendező, Kamáromi György, számos színházi platform gazdasági vezetője, és ebben a színában már több évtizede jelenlévő színház csinálót a jó magam alkotjuk, és hát csodálatosan nehéz a munkán, a jó Istennek, mert nehezen nagyon sok zsánerű és nagyon innovatív. Nagyon bátor és nagyon elgondolkodtató előadásokkal találkozunk. Olyan előadásokkal, amik ráadásul az ország legnagyobb színpadát is jelenthetik, akkor, hogyha akár több ezeren is becsatlakoznak az előadások megnézésébe. Nem biztos, hogy egy időben, de hogy egy-egy előadásnak akár sokszorosa is lehet a nézőszáma, mint egy hagyományos színházi előadásnak. Hogyan lehet elérni ezeket az előadásokat? Az előadásokat úgy tudják elérni, hogy fölmennek az színháznak a weboldalára. Nem bonyolult, mert WWW elszínház érkezetek nélkül.hu itt egy nyitó oldalon két módon tudják megtekinteni, vagy vesznek egy, egy bérletet, amelynek úgy alakítottuk ki az árát, hogy hát utána már elég kedvezményes jön ki egyetlen egy színházjegynek az ára, tehát lehet venni úgynevezett teljes fesztivál bérletet, és bármelyik előadásra egyenként is jegyet lehet venni. A jegyvétel az online térben praktikusan azt jelenti, hogy valaki vásárol, tehát ilyen esetben a bankkártyával vesz egy jogosultságot, és abban a pillanatban, ahogy jelen pillanatban nem egy könyvetlet vetünk az interneten, hanem egy jogosultságot egy színész előadás megtekintésére, akkor kap egy e-mailt, az e-mailben van egy link, de esetén nem egy, hanem 13, és ezt a linket, ha egyre rákattint, vagy bemásolja egy internetes böngészőbe, akkor ott kezdve el fog indulni azon az okos eszközén a, az előadás, ahol ezt a linket megnyitottak. Szakmai beszélgetésekre csak regisztrálni kell, tehát azért nem kell fizetni, akkor is kap egy linket, és azt a linket tudja megnyitni, annyi különbséggel, hogy az a szakmai beszélgetés tényleg abban az idősában fog zajlani, amikorra megérdettük, 26-án és 29-én. Ezek ugyan később visszanézhetők lesznek, meg kitesszük majd különböző helyekre, de ezek tényleg abban az idősában lesznek elérhetőek, ellentétben a színe az előadásokkal, amelyek ugye indulnak pénteken, 22-én is október elején A digitális világ érdekes. Postmodern. Itt a Postmodem a a rádióban és a tervünket azért még hozzáteszem az előbbi interjúhoz, hogy szándékaink szerint majd beszámolunk az Elszínház fesztiválról, utólag is, tehát hogy mi minden történt ott. A múlt héti műsorunkban viszont kicsit belefojtottam a szót Bódi Zoltánban, de a traumát feldolgozta magában azóta, mert itt ül velünk a stúdióban. Úgyhogy gondoltam, hogy folytassuk ezt a TikTok randi Tigen igen, ér, hogy mondjam, ilyen, ilyen nagyon érzékeny területekre kezdünk tévedni. Igen? Hát igen, ismerkedés, meg belén folytottad a szót. Meg, Jó, ugye? Igen, de ugye az arról volt szó szóval múlt héten, a... héten hogy, hogy kemény, a kemény hát? macsok, meg a puha srácok. Igen. Hát ugye igen. Itt, most akkor jöjjenek a kemény macsok, vagy a puha, puha fiúk? Puha fiúk. Ja. Ilyen is, meg olyan is. De megint szeretnék egy pár ilyen, ilyen internetes ismerkedő felületeken terjedő, kifejezést. Ja, kérdíteni. bocs, még egy mondat az egésznek a keretéhez. A kultúráról szól a műsor, és a kultúrához ez is hozzátartozik, hát hogy hogyan beszélünk egymással, például a neten. Hát hogyne? Hát alapvetően persze. A kulturális értékeknek, alapegységeknek a közvetítője a nyelv nyilvánvalóan hát eh, annak a formája, és a különböző médiumokhoz illeszkedő változatai, azok, azok nagyon lényeges eh, szempontok, tehát tudnunk kell róla. Kérdés, de hogy akkor, mind... hogy nem használjuk őket. Kérdés, hogy ez a kultúrához hozzátartozó elem, ez kellőképpen kultúrált-e? Hát, eh, most fogunk beszélni. Igen, igen. Eh, ugye a kettős kifejezés kulturált vagy a kultúra része, hát mindegy, nem menjünk bele ebbe a vitába, eh, illetve kérdésbe. Itt inkább ebben az egész területben az az érdekes, hogy amennyire én látom ezeken a netes közösségeken, nagyon-nagyon erőtel, tehát ismerkedő közösségeken nagyon erőteljesen terjednek az eredeti angol változatok a különböző kategóriák, személykategóriák kategóriák megnevezésére. És ez egy érdekes kérdés, akár ha konkrétan ezekről beszélünk, vagy el is szakadva. Hogy ennek mi az oka? Az a igen, kérdés? Aha. Igen, tehát hogy, hogy mi az oka annak, hogy olyan sok idegen, legfőképpen angol kifejezést terjed a hétköznapi életben. Tehát ez egy egyébként... Lehet, hogy unalmas a kérdés, de borzasztó bonyolult. Nem lehet egyértelműen megválaszolni, hogy, hogy, hogy mi lehet ennek azok oka. Sok összetevője lehet. Uh -huh. De meg megmagyarázni ezeken, vagy megérteni ezeken a kifejezésken keresztül, már hoztam. Az egyik egy nagyon rövid, annyi, hogy szimp. Szimpla, elég szimpla. Csak még rövidebben szimp. Ahogy utána néztem, ez egyébként egy ilyen amerikai rapper közösségből elterjedt ilyen rövid kifejezés, és eredetileg a simple tone, tehát az ilyen, ilyen hogy mondjam, ilyen egyszerű ember, tehát tök filkó, kicsit olyan idióta, együgyű. együgyű, igen, a Simpleton. Ennek a rövidebb változata a szimp, természetesen a szimp fog elterjedni ugye ezeken a netes közösségeken, arra a gyorsaság, az ütős kifejezések, a divat És mine, akkor mi lesz fontos. a szimpivel? Nekem is pont ez jutott eszembe, hogy, ez hogy az az, az, az, ki ma... ezt nem ismeri, az simán összekeverheti, én és ez megmondom a... más Meg... másképp az, van leírva. Azért én, az én azt mondja, hogy szimpelen a szimpelni, az más, mint a szimp. De az de nem szimpeled. És és itt rátapintottál egy olyan elemre, ami az idegen kifejezések fogadó nyelvben, befogadó nyelvben való elterjedését támogatja, mégpedig az, hogy az adott nyelvben, most beszéltünk éppen a magyarról, de ez teljesen általános dolog, minden nyelv vesz egy másik tolát szavakat, még az angol is igen. A, tehát fontos ré, a szempont az, hogy beleilleszthető-e az az idegen kifejezés, az adott nyelv, a nyelv, grammatikai nyelvtani rendszer. Ragozni, képezni, tehát toldalékot, előjárót, utótagot hozzá lehet probléma nélkül fűzni. Le lehet jól írni az adott nyelv helyes Most még elég furcsán hangzik, hogy azt mondtam a Hát hogy ragoztuk. Vagy ez, ez inkább egy, egy jelző, olyan szín, olyan, olyan, olyan, olyan együgyű, olyan... De egyébként ez beszólás ez a szín, vagy csak inkább egy megjelölés, hogy egy srác... minősítés, nem? Minősítő megjegyzés egyértelműen, Aha. igen. De el tudom képzelni, hogy ennek van igei változata is, ahogy ugye Viktor is mondta, egy szimp elem tehát olyan... Igen. De a szimpi az más dolog, mert ugye az a szimpatikusnak egy, a magyar ilyen, uh -huh. ilyen, ilyen slangben el terjedt ilyen a... képzős változata. Tehát az az ember, aki együgyű, de nekem szimpatikus, az a szimpi simp. Szimpi szimp. És az együgyű gyógyszerész az a szimpatikus. <gül> Jó, akkor menjünk is tovább. E, akkor nézzünk egy másik változatot is. E, ha angolul kimondom, az angolul tudók lehet, hogy egy kicsit megbotránkoznak, viszont a, a magyar nyelven ez egy ilyen szépítő, tehát eufemisztikus kifejezés. Na ki. pedig az, hogy fuckboy. Hűha! Nem egyértelmű egyébként a köte, az, hogy a kötetlen laza társa, angoltársagási nyelven ez a bizonyos előtag azért, amit nem szeretnék túl sokat mondogatni ebben a műsorban. Az, magyarul az vetéb... pláne? Magyarul plán. hogy Na ez az, hogy, hogy feltétlenül, nem egyértelmű, hogy ez egy, hogy feltétlenül negatív stílus értékű lenne. Tehát hmm. nagyon durva lenne. Kezd ugye eltérjelni, mint ahogy, mit tudom én, manapság az, hogy hülye, hát ez kimondható a hétköznapi magyar nyelven, Amikor én iskolába álltam, mit tudom én, 40 évvel ezelőtt. Akkor hát még az, durva volt. Hát... Aha. Eltompulnak ezek a kifejezések. Változat. Természetesen a stílusérték, a jelentésük is változhat a kifejezések. Mindegy, nem akarok túl sokat dumálni, tehát menjünk ezzel picit tovább. De mi egy ez a volt? Magyarul annyit mond, van egy régies kifejezés, kicsit régies, de pontosan ezt jelenti szoknyapecér. Csodálatos. Ezt viszont nem tudom elképzelni a mai tínédzser magyar tinédzser korosztályról, hogy egymás valószínűleg, hát olyan szoknyapecér vagy. Ezt a stűszi, nem, stűszi vadász. Stűszi vadász. Azt hiszem, hogy nem? Nem, stűszi vadász. vadász. Igen, és akkor ennek mondjuk az ellentétel, ugye mi lehet? Hát a Boy amit, hát ha tükör fordítunk, akkor, akkor még talán meg is tudjuk érteni, csak egy kicsit olyan béna, olyan puha fiú. De ehelyett én összegyűjtöttem egy csomót. Anyám asszony katonája, nyámnyila, nyálas, tejfeles szájú. Tehát ez Nyápic. nagyjából lesz. Nyápic, Aha. igen, igen, igen. Tehát nagy kérdés, hogy miért bizonyos angol kifejezések terjednek el egy bizonyos jelentés környezetben? Hát nyilvánvalóan azért, mert mert többen beszélik, hogy sokat használják, divatos, Globális maga az a kommunikációs felület. Tehát egyáltalán nem csak arról van szó, hogy magyar lányok és magyar fiúk, meg magyar fiúk magyarul magyar, magyar, magyar, magyar, ismerkednek egymással. Ha, ha meg ne... gondolom sok videót néznek, hát néznek. És ezek néznek, mind globálisak. Titokos, hát, mert mert van. Streaming, -szolgál, streaming, -szolgál, streaming -szolgál, van, Persze. persze, szó, szó, szó. persze. Mm. És ezek a kifejezések egyszerűen beszivárognak a magyar nyelvbe, és az a kérdés, hogy lesz-e, visszatérünk-e a régi magyar változatra, kitalálunk-e újat, vagy hagyjuk úgy. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Fél öt múlt egy percel és az mondjuk egy kérdés lehet az éjgenerációsok e felé, hogy a szoknyapecér szót azt átvennék-e. Nekünk az aktív szókincsünkben szerintem még benne van, de úgy azért érezhető már rajta ezen a szón, hogy van benne egy kicsit a régi es Kicsit régies, Poros, ahogy kicsit a film szokta mondani. Az az, nem az, nem poros, lenne, az lenne, hogyha az angol Z generációsok elkezdenék használni azt, hogy szoknya, szoknya pecer. Pecer. igen. Vagy anyaszomorító. anyaszomorító. Igen. Kedves Z generációsok, innen a rádióból üzenünk nektek, kezdjétek el használni a szoknyapetszér kifejezést. És akkor most ennek örömére, kuru címrével beszélgettünk az égenerációsokról, generációsokról, akik kik is, egyébként ők, ők a hány évesek? Hát most ugye, ezek nem ilyen egyértelmű határok, nagyjából azt lehet mondani, hogy a legfiatalabb felnőtt korosztály 18-24 éves körül ez az ez égeneráció. A ők ugye már alapvetően digitális benszülöttnek nevezhetők, akik tényleg úgy nőttek fel, hogy digitális világ, internet, nekik ez mondhatni, hogy az anya teljjel. És, rá, és ráadásul széles sáv és ö, nagy kapacitású, Aha. adatkapacitású eszközök. Nem úgy, mint a, a mi időnkben, a 90-es évek első felében. Igen. Betárcsázós modemmel, és alig, hogy élek mobiltelefonnal. És ez annyira régen volt, hogy már, már mi is csak így az emlékénkben, és amikor nagy ritkán Igen. mondjuk a, a mobil internet egy picit lassabban akkor be az oldalt, akkor jut eszünk, be, hogy no, annak idén ennek a sebességnek is hogy tudtunk volna örülni. Igen. Szóval a szoknyapecérré váló z -generációsok, ők a, a mostani témánk. Róluk készült egy felmérés, vagy, vagy miről van most itt szó? Így van, de ez most nem egy NRC felmérés, ez, ez egy globális felmérés, a McKinsey készítette még egyébként 2022-ben, és Ö, olyannyira globális, hogy, hogy 42 ezer nem csak fiatal, ez minden generációt felőlelt, 42 ezer embert kérdeztek meg 26 országban. Egyébként Magyarország egyébként kimaradt ebből a felmérésből, és, és ebben vizsgálták Mondom, alapvetően az összes generációt, és több téma is volt, de szerintem ami igazán érdekes az, hogy a social média használat az hogyan hat ránk, illetve a különböző generációkra, milyen különbségek figyelhetők meg ebben. És hát azt talán nem meglepő, hogy egyébként a fiatalabb generációk, Z, vagy akár a, az Y generáció, ami ugyancsak már nálunk fiatalabb, ők használják legtöbbet a különböző social media platformokat, de az talán érdekes lehet, hogy miközben egyébként a social media használatnak van nagyon sok pozitív hatása, Sőt, alapvetően többségben vannak a pozitív hatások, legalábbis azt mondják a, a, a, az internetezők, hogy, hogy ő rájuk azért, vagy többen vannak, akik azt mondják, hogy nekik pozitív élményeik vannak ezzel kapcsolatban. Azért vannak negatív hatásai a social media használatnak, és ezek a negatív hatások sokkal inkább megjelennek a Z generációban, mint az idősebb generációk esetében. Bocsánat, csak hadd szólaljon meg a nyelvész. Itt van egy olyan pont, amikor egy idegen kifejezés, és terjed a hétköznapi használatban. Nyilván, hogyha beszélgetnénk a közösségi hálózatokról, vagy a közösségi médiáról, csak úgy kötetlenül, akkor nem jönne a szádra az, hogy social media, de e, mivel ebben vagy benne, ez a te foglalkozásod, ez a te szakmád, idegen szakirodalmat olvasol, angolul publikálsz, angol adatokból dolgozol, nyilván ebben a témakörben ez a kifejezés kerül a szádra, és ezt használod. Nincs az, ez semmi baj, csak a terjedés, az idegen kifejezések, ez egy pontosan megragadtuk itt elnézést, hogy megszólalt a nyelvész. Tehát menjük tovább az é Erre nem tudok most reagálni, mert pont ezen gondolkodtam, hogy ez vajon tényleg innen fakad -e, vagy, vagy, vagy szerintem... Hát a motivációd azzal nyilván Inkább, az, hogy de ezekből ez az, az adatokból dolgoztál. nincs dolgoztam. benne már valamennyire azért a, a, a, a hétköznapi nyelvezetben is, így Na a benne... közösségi helyett, hogy szósoltam. Igen, de például te tipikusan egy forrás, vagy ennek a kifejezés terjesztésének, a kifejezés terjesztőinek. Miattad van? Jaj, tehát, jaj, ugye, többek között, értem? többek között. Tudom, hogy sok minden van miattam, de hogy ez is, ez, ez egy új információ. Tehát visszatérve, tehát, tehát miközben egyébként nagyon sok pozitív hatása van a közösségi média használatnak. például az önkifejezésben, a társas kapcsolatoknak a megélésében, és ez egyébként az összes generáció így gondolja, addig vannak olyan negatív hatások, amit az idősebb generációk kevésbé észlelnek, viszont a fiatalok igen, ilyen például az, hogy az önbizalomukra negatív hatással van, a, van ez a, megint csak akkor a nyelvészre is nézek, a fómó, ami már szerintem átment megint csak valamennyire a magyar köznyelvben, ez a FIROG, na, Fear of Missing Out, ez uh -huh. a Tehát kimaradást. Félek, hogy kimaradok, hogy kimaradok valamiből, Hogyha nem követem a közösségi médiát, akkor, akkor le fogok valamiről maradni. Ez, ez nagyon erősen rá tudja nyomni a bélyegét. Nem a... történnek meg velem azok a dolgok, amelyeket megélek, ha nincs nyoma a közösségi médiában. Így van. Nem tudom megélni a pillanatokat. Így van, illetve ami még ugyancsak és megjelenik. ez, ez meg. zavarja ezt a generációt a mérések szerint? Igen, igen, tehát hogy sokkal inkább megjelenik az ő esetükben, mint, a, mint az idősebb generációknál, és itt most az időseket már akár az idősebb generációt is, ah, ha vesszük a, mondjuk a 30 őket is ez sokkal kevésbé érinti, illetve a testképpel kapcsolatos negatív hatások is őket ezt érintik is leginkább. És zavarja őket. Zavar, így van. Tehát Azt mondom, ő... hogy ez nagyon megnyugtató adat, van remény. És egyébként talán. A, meg. meg engem is zavar a testképem, tehát hogyha erről van szó. De tehát... hogy engem mennyire zavar a te testképem? Arról még nem beszéltünk. Ö... Tegye a testképét. Nem tudok. Visszatérve ö, tehát a, a, az adatokra. Ö, például egyébként a, a, a Z az generációsok körülbelül egyharmada számolt be arról, hogy, hogy például neki a testképé negatív hatással van a, a közösség. Média és talán nem meglepő, hogy egyébként ezek a negatív hatások mondjuk a nők esetében uh -huh. sokkal inkább jelentkeznek. Ez Magyarországon is ugyanúgy érvényes, mint mindenhol máshol? Ez egy globális felmérés, nyilván azért itt vannak országok között különbségek, én ezt most azért nem néztem annyira utána, mert pont Magyarország kimaradt ebből a felmérésből, uh. tehát ennyire nem, nem tud, tudnék erre adatot mondani. De Na, hát ez az igazi FOMO, <gül> <Yeah>. <gül> mi kimaradtunk belőle. <gül> Erőteljesen meglepne, ha nálunk teljesen másképp lenne. Igen, igen. Egyébként nekünk vannak, tehát az NRC-s adatok, ha nem is, nagyon... 2023-asok, de mondjuk egy-két évvel ezelőtt azt mutatták, hogy például ez a FOMO jelenség, ez, ez a magyar internetezőkre is nagyon igaz, és amit még szerintem érdemes elmondani, hogy mivel függhet ez össze, hogy általában negatív hatások érik a fiatalokat a, a közösségi médiában, mert ez nagyon érdekes, hogy ők egyébként miközben a legtöbbet ők használják ezeket a platformokat, nem annyira aktívak, tehát például az egyel idősebb generáció, az Y generáció sokkal aktívabban használja a közösségi médiát, sokkal többet posztol. A görgetés, a passzív használat jellemzőbb erre az égenerációra, e és egyébként pont egy másik kutatás, ami egy inkább pszichológiai jellegű kutatás, a Bormoszi Egyetem az erre tért ki, hogy a passzív használat az sokkal inkább előidézi a stresszt, a szorongást, a depressziót, mint hogyha valaki aktívan használja a közösségi médiát. Van egy picit ilyen szelep jellege, hogy kiposztolok valamit, és arra kapok mindenféle reakciókat. Ez, ez, ez úgy Tünni, hogy jó a mentális egészségünknek, míg ha csak görgetjük és nézzük a tartalmakat az kevésbé. A digitális világ érdekes. Postmodern. Osztályozhat-e minket egy mesterséges intelligencia? Azt ugye már tudjuk, hogy az egyetemi hallgatók körében a nagyjából kétharmaduk már használja a mesterséges intelligenciát, de azt halljuk, hogy egyre inkább elterjed az oktatók körében is. Itt van velünk a telefonvonalban vonalban a Fülöp Hajnalkal, Tudatos Digitális Szülők Program Alapítója. Szia Hajni! Azok mindenkit itt vagyok. Na, szóval osztályozhatnak-e a mesterséges intelligenciák a suliban? Hát szerintem ez az utolsó, amit át kellene adnunk, hisz az osztályozás az egy komplex feladatot, sok mindent figyelembe kell venni az oktatónak, a, az órai munkától kezdve az érdeklődést, a motiváltságot, sok mindent. Én azt gondolom inkább, hogy a személyre szabott tudásátadást segíti a mesterséges intelligencia, hisz annyi minden tulajdonságunkat figyelembe veszi, miközben használjuk az összes eddigi előzményeinket, az érdeklődésünket, a, a Haszáti szokásainkat, és így um, mi is kiválaszthatjuk azt az eszközt, legjobban tetszik nekünk. Tehát egyrészt jobban a személyre szabottabb lesz az oktatás, másrészt én szerintem a tanároknál nagyon sok lehetőség van, hisz az a, hát a modalitásokat érdemes változtatni, és elszakadni végre a szóban leadom az anyagot, és írásban számon kérem um, megoldástól, és ettől kicsit tovább lépni, és sokkal több minden tudunk használni, én is tanítok gyerekeket több iskolában több évfolyamot, mert lehet használni kutatómunkát, projektfeladatot, kitölthető feladatot, megfigyelendő dolgokat, változás megfigyelést, naplózást, akár applikációk használatát, adatok rögzítését, mozgások, mintázatok megfigyelését, tehát inkább a tanári kreativitást, illetve hát a szülői kreativitást érdemes bővíteni, tehát nekünk felnőtteknek van elsősorban ezzel feladatunk, és a gyerekek beleszületnek ebbe a digitális korban, nekik teljesen egyértelmű, hogy ezt használni fogják. Tiltás, tehát azt mondod, hogy a mesterséges intelligencia a az inkább az egy eszköz legyen. nem egy nagyon rövid ideig talán tartható, de nem, nem lesz fenntartható. Tehát ez legyen nekik a pedagógusoknak egy eszköz, egy segédeszköz, ami hasznosan kiegészíti az oktatást, de mondjuk egy döntést azért inkább az, az ember hozza meg, például az osztályzatról, a bizonyítványról, vagy éppen arról, hogy tovább mehet -e a következő osztályba a diák. Pontosan igen, eszközként kell eltekinteni, hisz az is, ember, emberek gyártotta eszköz, amit egyébként emberek tanítanak fel, rengeteg emberek által gyártott adattal, ha én az, az ilyen technofób uh, kirohanások, ebben szoktam leszerelni, hogy, hogy ezek mögött is emberek vannak, igaz, hogy gépek, meg, meg így hívjuk mesterséges intelligencia, de, de mindenhol uh, megtalálható az ember benne. Illetve én még azt szoktam javasolni, hogy uh, egy nagyon jó lehetőség az, hogy ez most nekünk, felnőtteknek, mai tanároknak, talán még a szakértőknek is, ezt bátran merem ismerve jó sok szakértőt állítani, hogy a szakértőknek is nagyon sok minden újdonság. Ezzel a műsor alatt is rengeteg új applikáció jelenik, mert új felfedezés ebben a témában, tehát ez egy folyamatosan fortyogó változó, kialakulóban lévő új világ, amit a mesterséges intelligencia építünk. És a gyerekeknek is ugyanolyan új. Tehát ez egy óriási lehetőség, hogy mi felnőttek, szülők vagy tanárok, és a gyerekek együtt fedezzünk fel valami újat, és ezzel egy ilyen felfedeztető tanulási élményt adunk a gyerekeknek, rácsodálkozunk mi az eddigi élettapasztalatainkat behozva, a gyerek a, a szuper újdonság kereső és így egy nagyon jó kis együttműködés alakulhat ki. Ezt tapasztalatból is alá és hajni, mi van akkor, ha én gyerekként azt szeretném, hogy engem egy gép osztályozzon? Tehát én akarom ezt, mert hogy nekem őszintén szólva voltak rossz élményeim már. Tehát, ah. hogyha akkor lehetőségem lett volna azt kérni, hogy ne egy ilyen részrehajló, engem, szerintem engem utáló tanár osztályozzon engem le, hanem egy gép, aki megméri a teljesítményemet, és utána megmondja. És neki hogy... tuti nincsenek érzelmei? Hát legalábbis olyan mély, amilyet én éreztem ebben a konkrét esetben, biztosan nincsenek. Tehát, ilyenkor mi van? Hogyha... Uh -huh. ember kéri. Ez jó kérdés. Igen, ért, értem a kérdést, és egyébként erre jól rávilágítottál, hogy megint csak a mesterséges intelligencia, minden más digitális eszköz is arra mutat rá, hogy mennyire vagyunk mi emberek, és mennyire vagyunk emberként, akár uh, hibá, hibákkal teli emberek, hiszen a gépeket mindig megpróbáljuk tökéletesre formálni, és akkor ebből például kiderül, igen, hogy ezek szerint volt neked is, meg valószínűleg mindenkinek ilyen részrehajtló, bántó visszajelzése a tanáraitól, de szeretné elkerülni. Nos, hát az a kérdés, hogy ezt az osztályozó gépet, hogyha kitalálunk egy ilyet, akkor milyen szempontok szerint, hogy tanítjuk föl, ezt is emberek tanítják fel, mit vegyen alapnak, milyen skálákat vegyen, hogy hogyan mérje össze, a csendesen molyoló, de gyönyörűen rajzoló, vagy a villámgyorsan fejben számoló, de, de lassabban írásbeliségben lassabb uh -huh. tanulókat, tehát a differenciálás nagyon nehéz. egy... Ugye, nekem, nekem, nekem már az is teljesen elég lenne, hogyha mondjuk a, a, a, a frusztrációját nem töltenék ki például a, igen, a, igen. a az embereken, vagy hogyha nem tudom, hogyha valami baja van bármivel, akkor azt nem hozná be. Igen, tehát ha nem térbe. értelek, tehát az, hogy büntetésre használják, meg nevelésre, meg ilyen befolyásolásra az osztályozást, az, az nyilván már hogy a magatartás befolyásolására az, az nem, nem helyes pedagógiailag, és hát nyilván nem is így tanítják a, a pedagógusoknak, hogy teljesen értelek. Én azt gondolom, hogy inkább az osztályzásnak a jelentőségét is érdemes lenne egy kicsit csökkenteni, és, és a skillek fejlesztésére jobban figyelni. Nagyon sok olyan szakember van, szerintem mindenki ismerő, aki az iskolába kevésbé teljesített magas szinten, de ez a digitális világban szinte szárnyal, mert a, a gyors döntéshozási képesség, a rugalmas gondolkodás, a, a rezilienciája, a, a, a multitasking képessége, stb. pont ebben a világban segíti őt, ami egyébként a hagyományos oktatási rendszerben pedig negatív, egy, egy, egy pörgő, forgó, zsegő gyerek nehezebben teljesít egy hagyományos iskolában. Én válaszolni Artúrnak erre a kérdésére, hogy Kedves Arthur, én csak egy ellelem vagyok. Sajnos nem tudok vitatkozni veled arról, hogy a haszting szicsata az reggel négykor, vagy, vagy éjjel után hatkor kezdődött, ezért erre nem tudok neked válaszolni. Új beszélgetést kezdünk. Servus, ezt lezárom. És akkor következik Justin Viktor, az IT-Biznisz újságírója. Hát, hogyha osztályozhat esetleg a mesterséges intelligencia, akkor már másra is képes lesz, akár céget is irányíthat. Itt van a mesterséges vezérigazgató. Ki ő? É, igen, hát egy diktátor nevű, beszédes nevű lengyel. <gül> hát, diktátor. Diktátor. Spanyolos. Spanyol származású. Sajnos nem tudom, hogy lengyelről, hogy kell. Érdekes lehet, hogy hogy, hogy kéne ezt lengyelül kiejteni. Na mindegy. És, tehát diktátor, italgyártó cég, még szerint szeszes italokat gyártó cég és innen jöhetett a jó ötlet, szerintem. Ja, azt hittem, hogy a főnököt hívják így. És nem őt Mikának hívják. Hát, pedig mennyivel jobb lenne a főnök és lenne észa, bocsánat, a kitátor... nem őt, hanem, hanem azt Mikának hívják. <síns> igen, igen, igen. <síns> bocsánat, kérünk mindenkitől, minden mesterséges, intelligenc, meg <síns> De mert hogy az egy robot, a Mika egy robot. De egyébként azért erről van egy vita, hogy, hogy aki vagy ami, de hát mm -hmm. ugye az állatok is ami, és, a, és szerintem a gépek is akkor ami. Tehát ez egy mikka nevű robot, amelyik társvezérigazgató csak. Úgy kell elképzelni, mint egy jelentős botox beavatkozáson átesett, alaposan felturbózott, Pláza butik adót. Most remélem, hogy senkit nem bántottam meg, de nekem nagyjából ez volt a benyomásom róla. És egy kicsit a próba van keresztezve, nem? Ahogy így ránéztem. Igen, a és deréktől de lefelé pedig, pedig egy ruhálvány gyakorlatilag. Uh, de csinos akkor. A kezei viszont egészen jók, kis gépkezek. És a Reutersnek adott interjút, tehát ezt őt azért komolyan, én nem vedném annyira komolyan, amennyire Reuters komolyan vette, na mindegy is. Azt állítja, hogy ő választja ki a potenciális vásárlókat és azokat a művészeket, akik a az alapvetően rumot előállító cégnek a rumos palackjait megtervezik. De én azt nem értem, hogy miért kell őt vezérigazgatóvá tenni. Tehát őt nem lehet mondjuk tanácsadóként. Nekem, nekem nagyon erős gyanúm, hogy a Reuters interjú erre a választ. Hogy, értem. hogy, erre, hogy és erre... bocsánat, és úgy, ha jól értettem, társ vezérigazgató. Ez a te ko, ko, ko CEO. <laughs> Igen. De azt, azt mondhatjuk hogy bocsánat, azt mondhatjuk hogy ma egy cégnek a vezérigazgatójának a feladatát nem veszi át a mesterséges intelligencia? Ez hát szerintem abszolút igen. Tehát, hogy ha már valaki bárki konnektált mesterséges intelligenciával, mondjuk egy előfizetéssel, amiért már pénzt is kérnek, és nagyon-nagyon még, még sokkal jobb, mint, a, mint az ingyenesen elérhető, akkor azt tudja, hogy mennyire gyenge ilyen szempontból. Tehát én nem bíznám le. Most már tulajdonképpen tárgytalam, mert pont arra válaszoltam. Ja, úgy én, lett, nah igen, ugye, viszont, viszont én annyit hozzátennék, hogy én kezdenék, de csak kezdenék nagyon halkan vitatkozni ezzel, hogy, hogy egy vezetőt, az mennyire tud helyettesíteni egy ilyen mesterséges intelligencia. Uh -huh. Már vannak olyan ö, csoportokba összerakott ilyen ágensek, ilyen mesterséges intelligencia ágensek, az, akik ö, egy feladatot Megalkotnak, tehát mondjuk kitalálja a, te, a termékfejlesztési vezető, akit így is hívnak, mint ágens, hogy ő milyen terméket akar fejleszteni, és a vezérigazgató vagy a CO, ami egy másik ilyen ágens, az jobbá hagyja az igényt, és utána a fejlesztő ágens elkezdi kifejleszteni, és így, és így tovább, és itt, tovább. Tehát kis szervezeteket már modelleznek, amik egyébként sikeresen készítenek szoftvereket. Tehát ilyen szempontból én azt hiszem, hogy lassan el, el lehet kezdeni azon gondolkodni, hogy, hogy mennyire modellezhető egy vezető, és akkor csak egy utolsó mondat. Aztán, viszont azt mondtad, bocs, hogy, hogy hogy és egyébként azért, aki ismer nagy szervezeteket, azt szerintem tudja, hogy még ha most nem is konkrétan valakire gondolunk, hogy azért lehetnek már olyan emberek benne, akiknek a jelenlegi feladatát akár egy automatizmus is végre tudja hajtani, annak ellenére hogy vezetőnek hívják őket. Nagy szerencsé, hogy éppen a, a szlacsz az a első évad negyedik részét nézem, mert hogy így át tudom mondani, hogy adott a probléma. Ez, ez egy sorozat? Ez TV? egy Netflix sorozat, ami egy nagy az örökösödési mizériáiról szól, és az történik, hogy hirtelen az egyik részlegvezetőnek, hát mondjuk egy magyar-magyar szinten simán lehetne egy CEO, vagy lengyel szinten szerintem, hirtelen kiderül a számára, hogy az eddig ez eddigi karibi utazások és én nyaralások, amit a cég finanszíroz meg, hogy meg, gyakorlatilag lehetővé tesz bizonyos munkavállalóknak. Szóval azok során egy csomó ember meghalt, gyilkosságok történtek, meg mindenféle fertőzések, de ezeket mind ilyen baráti kikötőkbe terelték. Ezek a hajók mindig ott kötöttek ki, ahol a joghatóságok, azok ezt jól kezelték, és ez így rászakadt az egyik palira, aki rögtön tudja, hogy ő bizony, ő bizony vírust kapott. Tehát így fogalmaz, hogy én most halálos beteg lettem, és akinek ezt elmondom, annak átadom mert ezzel ez most vagy ki kéne a törvény szerint állni a sajtó elé azonnal, valami összedönti a céget, vagy pedig valamit kezdeni kéne vele, de is? Szóval, hogy elképzelem, hogy ezt megkapja a Mika. Mennyire praktikusabb az a mesterséges intelligencia cégvezető, mert azt simán le lehet törölni, nem kell vírus, golyó, bérgyilkos, stb. De én vagyok a kis naív, tehát céget vezethet a mesterséges intelligencia, autót viszont nem. Amúgy igen. Hát hát ebből e... szerintem mindjárt látszik, hogy a két feladat között milyen különbségek vannak. Hát de azért nagy hasonlóságokat is lehet találni, tehát hogy stratégiaalkotás mind a kettőben van egy ponton, vagy egy, egy meg ugye váratlan helyzetekhez kell igazodni, cégvezetőnek is, meg egy autóvezetőnek is. Én, gyor én gyorsan felülírnám ezt a hírt egyébként a Botox-os Szájomikával, és azt, azt, azt, még azzal, hogy képzelték, hogy a Nissan, Kitalálta az önvisszatoló irodai székeket. Tehát mesterséges intelligencia van a háttérben, konferenci után felállsz, egy laza mozdulat, vagy a feneked, még egy arréptolod a széket, kiviharzol, és a székek visszamennek a helyükre. Ez azért nagyon jó hír, mert közvetlen kapcsolatban van az én ötletemmel, az az ágy mellett papucs megfordító robot. Tehát, hogy amikor az ember reggel fölkel, akkor jó irányba álljon a papucs. Na ezek az igazán lényeges És mindez hogy kapcsolódik a vezérigazgatóhoz, Viktor? Hát ez, ez úgy, hogy számomra felülírja, tehát ez én nagyon ez, ez komolyabb, komolyabb, ez komolyabb és hasznosabb itt ítél. És a vezérigazgató is ágyban alszik, és neki is felfordul a papucs, Tehát minden összefül, a digitális világról érthetően. Ez a postmodem. A múlt heti műsorban keleti Artur elkezdte mesélni azt az új irányt, hogy megadunk a mesterséges intelligenciának egy filmkoncepciót, és az alapján ő készít nekünk egy rövid snippet-et vagy akár egy filmet, amivel mondjuk benevezhetünk egy nagy filmfesztiválra, és meg is nyerhetjük azt hol most ez egy hét alatt, hova jutottak el a fejlesztésekben? Hát most, most egy kicsit más irányból nézzük meg ugyanezt, ugye úgy köszöntem az elején, hogy generatív, kellemes generatív délutánt kívánok. Szerintem most már tényleg megérkeztünk abba a korszakba, amikor mindennek az elkészítése, a generálása az, az a mesterséges intelligenciának a ható körébe tartozik. Így például lehet vele avatárokat készíteni. Van egy alkalmazás, úgy hívják, hogy vagy vagy aki vagy Ami, bocsánat, elnézést, megcsúsztam vele, tehát ami egy olyan, olyan dolgot csinál, hogy ha valakinek szüksége van egy valamilyen avatára, aki helyette beszél, akkor egyszerűen kérhet, letölthet egy ilyen mintából, hogy akkor én szeretnék egy ilyen helyettem beszélő valakit, aki mondjuk beszél az én hangomon, Na de... de, ami, de ez, tehát ez nem csak a figura, hanem az a figura tud megfogalmazni dolgokat, meg... Most jön a lényeg, Mondjuk. igen, jó, jó felemész, ez a lényeg, tehát, hogy amit a kedves hallgatók eddig hallottak tőlünk ezekben a témákban, tehát az, hogy szöveget ír az AI, hangot klón az, az AI, videót készít az AI, aztán ezt összeszinkronizálja valaminek a, a szövegét, a száj mozgásával valakin egy videón, deepfake csinálna, mindez egyben megtalálható a 7 ami gyakorlatilag arra képes, hogy egy nagyjából most 10 perces videót, hogyha mi felveszünk egy ilyen videót saját magunkról, és azt mondjuk neki, hogy na ezt franciául, akkor azt lefordítja, hang klónozza, ugye az Eleven lepze, én is klónoztam hangot, és is hallottátok, hogy hogyan beszéltek. Hát csak akár, a lengyelül is volt? beszéltél, Én is beszéltem, tehát lefordítja az adott nyelvre, rászinkronizálja a szöveget az illetőnek a szájára, uh -huh. elkészíti a videót, és azonnal megszorolok én, lengyelül, vagy németül, vagy franciául vagy valahogy, úgyhogy az, az úgy néz ki, mint én, és a száj mozgásom tökéletesen fedi a dolgokat, úgyhogy ezért gyakorlatilag mondhatjuk, hogy Készen vagyunk a szinkronizált filmmel is, hogyha valaki, most még ilyen hosszan nem, de hamarosan ez már nem lesz gond, hogy mindenki saját olyan nyelven nézi meg a filmet, hogy akarja, szájmozgás rendben lesz, a, a színésztől hallja majd ezeket a dolgokat. Itt most valójában már létező elemeket raktak össze. Így van, pontosan, pontosan. Az eredeti, <coughs> Na, Az eredeti színésztől a hangján hallja. Nem, a, ugye? Hát, Tehát persze, aki ez... eredetileg fölvettek, nem persze, a persze. Eh, Mit találja a magyar szinkronstúdióban lévő szinkron? Uú, de te, jaj, ez nagyon jó, amit az mond, és ez eddig nem is jutott be, amikor a te hangodat csináltuk meg lengyelül, meg németül, meg franciául. Nem, egy nem hanga, jutott hanga, eszembe. Nem, Tényleg egy, egy amerikai filmet lehetne most már úgy szinkronizálni, hogy Mel Gibson magyarul beszél. Hát Erről beszélek. Tehát arról beszélek, itt most fordítsuk meg, meg, mert filmet mondtunk, de itt arról van szó, hogy én magam, keleti artúr csinálok egy videót saját magamról, a leklónozza a hangomat, úgy mint ahogy már hallottátok, a mesterséges intelligencia lefordítja a szövegemet egy idegen nyelvre, azt elmondatja a klónozott hangommal, és azt visszaszinkronizálja a szájmozgásomra De... a videóban. De ebben egyébként a szájmozgás az, ami nekem nagyon döbbenetes, hogy, hogy gyakorlatilag a, a, a filmet átalakítja úgy, hogy a, a, az amerikai színészek magyar szájmozgással beszélnek magyarul. Pontosan magyarul fognak beszélni, és ezt az egészet, ezt végig tudja már csinálni a mesterséges intelligencia, úgyhogy előfizetünk, beküldjük, és. Ezt kísérletben próbáltuk van. már, hogy tényleg Mel Gibson magyarul fog megszólalni, mert ugye van egy váltás azért. Hát az angol Mel, Mel Gibson megszólalása azért az angolul beszél, tehát hogy azt magyarul. Pont, ugyanúgy működik, egyetlen egy dolog, dologban, ami szerintem még nem stimmel, hogy még azért az arckifejezések azok nem uh -huh. mindig vannak teljesen szinkronban, de ez csak időkérdése, Deepfake ben már létezik, tehát itt is meg fogják csinálni. A Magyar Szinkron Színészek Szakmai Szövetsége ma délután csatlakozott a hollywoodi színészek szlájkjához. <gül> ez most komoly? Nem, de ezek ja. után biztos. De... <gül> Szipi <-szifi> szerző utazmásoságunkban. <gül> Ö, egyébként te mi használnád Artur? Tehát te készítenél saját filmet? Hát én inkább arra használnám, hogy jelenleg például óriási probléma, hogy ha én mondjuk nyilatkozom valahol, akár itt így a rádióban beszélünk, akkor az én angol, francia, német kontaktjaim ezt nem értik. Tehát lehet, hogy feliratozni lehet, már azért ezt egész jól meg lehet csinálni, de ez viszont lehetővé teszi számukra, hogy mindenki azon a nyelven hallgassa meg az én nyilatkozataimat, beszédeimet, Youtube videóimat, amilyen nyelven akarja, és továbbra is engem nézzen. Van egy, van egy jó ötletem, van, van például olyan színészünk, aki mértatlanul mellőzött jelen pillanatban az egészségi állapota miatt, a Kulka János. Tehát uh -huh. neki például ez esetleg visszaadhatja a, a film szereplési lehetőségét, hiszen rengeteg hanganyag van tőle, mert le kell forgatni vele a filmet, és a régi hangja engem elmondja. Ez 100 -ig lehetséges, igen. Ezzel tértünk vissza a műsor elejére, Gösztyücse. Igen, igen. Egyébként érdekes, hogy reklámként feldobott nekem egy, telefonos applikációt a gép, és csak annyit kért tőlem egy mesterséges intelligencia, -e, hogy fotózzam le az arcomat, úgyhogy benne van ebben a szovális fordban. Lefotóztam, és 5 másodperc múlva volt egy 10 másodperces videó, amelyikben én egy új-zélandi matrózdalt énekeltem, <síns> majd utána a következő pillanatban egy hangos pukitól zavarba jövött, és kétségbe esett arcot vágtam, és ezt mindezt a telefonom 5 másodperc alatt generálta le. Jó, látszott rajta? Pixeles volt. Nem pixeles volt, hanem látszott, hogy hol, hol lesztette az arcomat a magára, a fejkörvonalamra rá, de már mozgatta a fejemet, a szemöldökömet, szájamat, arcomat, mindent, és azt mondom, ez egy, már egy ingyenes, telefonos alkalmazásról. Ezzel Gyenge volt még a deepfake egyébként, amit használtad, Ez az alkalmazás ez nagyon profi, megcsinálja a dolgot, az, az igazság. Tehát ez tényleg jó minőség, és hol lehet használni. Vagy csak ezzel próbálja hárítani, hogy kikerült róla egy ilyen videó, amit még nem láttunk, de hamarosan szembe jön majd. Eddig tartott a mai Postmodem. Köszönöm a részvételt Fülöp Hajnalkának, Dr. Bódizoltának, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsimijának, vendégünknek Légrádi Gergelynek és a Pozsonyi hangmester kollégának, Kobányi Péternek. Jelentkezünk pontosan egy hét múlva, viszontlátása YouTube-on, viszont a Pátia Rádióban. Szilárd Gyerpádot hallották. Postmodem!